А сьогодні на ходу поскознувся на льоду, лобомбахнув об дорогу, руку вимкнув і ногу, вдарив боком об відро і зламав собі ребро. От людині пощастило, скільки грошей привалило. Типова розмова. Зустрілися два сусіди. Добрий день, вітаю. Ти десятки не позичиш, при собі не маю, а троячку теж немає. А рубля та йди. Ти то дай мені хоч сигарку, я кинув палити. То сірник дай, теж немає. Що ти за людина? Нема, нема. То скажи, хоч котора година. Багатство. Домашня мишка польову у гості запросила. Ой, бідно в полі ти живеш. Ой, знаю, знаю, мила. Їси сухенькі корінці, жуєш гнилі зернята. Сідай у мене та поїж, Бо я ж така багата, Все маю, борошно і хліб, І гречки цілу гору. Тут хатні двері раптом риб, А мишки стриб у нору. Сиділи довго там, тряслись. Нарешті вийшли знову. Домашня далі повела Свою чванливу мову, А в мене солодощі дощі й мед, Та ще й бубів багато. І вдруге, грюкнувши дверми, Зайшла хазяйка в хату. Знову мишки стриб, сидять в норі, заклякли з переляку. Ну що ж, сказала Польова, прийми мою подяку. Якщо усі її багаті так трусяться постійно, то краще гризти корінці і жити собі спокійно. Наші предки Предки мусили солому у печах палити, а у нас тепер колонки, електричні плити. В предків ноч ви дерев'яні, у нас білі ванни, в предків лавки під стіною, а у нас дивани. У них ряднини на долівці, а у нас паркети. У них мисники дубові, а у нас буфети. У них льохи муровані, у нас холодильник. У них півень зазулястий, а у нас будильник. Через це вважає дехто є печальні факти. Що по їхньому й балакать, неудобно как-то. Серед темної ночі. Серед ночі Київ криється туманом. Розмовляє вітер з бронзовим Богданом. Облітав я, каже, вулиці всі чисто. Як змінився Київ, це продавнє місто. Де вітри гуляли, там нові квартали. А Богдан зітхає, що там ті квартали. Нині кияни зовсім інші стали. Я століт на площі дню й ночую, але дуже рідко рідну мову чую. «Хто шумів?» В ресторані київськім питає директор. «Хто шумів здесь? Контрольор? Ревізор? Інспектор?» Кухар каже – «Ето тіп вишітої рубаски, по-українській мораль різав наші машки, розпікав ваш борщ такий, що не можна їсти. Розжирелі стервіси, націоналісти!» Як директор скоту Остапа Вишні розсмішив. Траплялося різне всяке, сісне й веселе теж. Якийсь не до тебе писака, бувало таке на карляка що просто від сміху вмреш. Потрібно було відправить, скажімо, свиней на забій. Директор контори ставить розмашисто підпис свій і залиша без уваги о той керівний дивак, що складена ним бумага, звучить достеменно так. Дано в достовіренніє товаріщу, що таковой, направляється в сопровожденні совхозних свиней на убой. Історія давня, колишня. Коли листоноша приніс цю довідку в перець, вишня, сам вишня, сміявся до сліз. Mm. Заморські гості Прилетіли на Вкраїну гості із Канади. Мандруючи по столиці, зайшли до райради. Біля входу запитали міліціонера, чи потрапити ми можемо на прийом до мера? Козирнув сержант бадьоро. Голови немає. Він якраз нові будинки в Дарниці приймає. Здивуванням засвітились очі у туриста.